Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Un nou projecte de col·laboració entre l'escola LoL Anglada i la Fundació Laia Mendoza demostra que el teixit associatiu de Tiana busca fórmules de col·laboració malgrat la crisi econòmica. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. La Fundació Laia Mendoza i l'Escola Lola Anglada de Tiana han iniciat un projecte conjunt en el qual l'ONG i el Centre Educatiu s'agermanen per crear una col·laboració estable. D'aquesta manera, durant els pròxims tres anys, els mestres, pares i alumnes de l'escola participaran en noves propostes que donen una nova dimensió a la solidaritat tianenca. A Badalona Serveis Assistencials i la Fundació Laia Mendoza continuen establint vincles de col·laboració que no s'aturen aquest Nadal. L'última proposta és una felicitació nadalenca on apareix el dibuix d'un dels alumnes de les aules de reforç que l'ONG té a els accidents a les carreteres catalanes han reduït en els últims anys, però no en el nivell suficient. I sota aquesta premissa, la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària ha aprovat a poques setmanes d'acabar l'any el pla de seguretat viària corresponent als anys 2011-2013. Aquesta iniciativa pretén reduir a 3 anys vista la sinistralitat a les carreteres en un 15% respecte a la que s'ha registrat en aquest 2010. El programa d'adequació d'habitatges per la gent gran impulsat per la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball de la Generalitat ha realitzat aquest any un centenar d'actuacions arreu de la comarca. A la nostra vila s'han executat una desena de treballs i tan sols resta un projecte dels que s'havien sol·licitat. I en esports, la directiva de l'Associació de Futbol Sala La Conraria s'ha vist obligada a suspendre el campus que tenien previst organitzar durant les vacances de Nadal. Avui era l'últim dia per inscriure's a l'activitat que s'adreçava als nens i nenes d'entre 3 i 14 anys, un cop dur per l'entitat que pretenia fomentar el futbol sala femení. Tiana, primera hora. Notícies. La Fundació Leia Mendoza i l'Escola Lola Anglada de Tiana han iniciat un nou projecte conjunt en el qual l'ONG i el Centre Educatiu se germanen per crear una col·laboració estable. D'aquesta manera, durant els pròxims tres anys, els mestres, pares i alumnes de l'escola participaran en noves propostes que donen una dimensió innovadora a la solidaritat tianenca. El compromís ve avalat per l'Ajuntament, el qual ja va aprovar el projecte de col·laboració i es mostra satisfet de rebre iniciatives d'aquest tipus en un moment força dur pels consistoris que es veuen obligats a retallar els seus pressupostos i, conseqüentment, les partides destinades a cooperació i solidaritat. Aquesta idea de germanament sorgeix de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Lola Anglada, que es convertirà en el principal beneficiat d'aquesta col·laboració. Ens explica com sorgeix la idea una de les membres de l'àmbit impulsora del projecte, Sílvia Sancho. I en una assemblea de l'AMPA es va proposar fer una comissió solidària, que en un principi érem dos mares, jo i la Sílvia París que també doncs, volia participar en això, i vam a l'assemblea, ho vam proposar, i per votació va sortir que sí, que es podia fer aquesta comissió, i es va presentar el projecte a la comissió d'Ajuntament i que van aprovar, i aquí va començar tot. Les primeres propostes es debatran en una reunió que se celebrarà el pròxim 12 de gener. Tot i això, la comissió del centre i l'ONG ja han iniciat converses per concretar les accions conjuntes que s'estrenaran durant el 2011. Malgrat estar immersos en el procés de trasllat cap al nou edifici, la idea de l'escola L'Ola Anglada és que el projecte aconsegueixi prou visibilitat en els pròxims mesos. En aquest sentit, ja s'ha marcat en el calendari la festa de la primavera com una data clau per donar a conèixer els eixos de col·laboració. Potenciar l'anglès a través de cartes entre els alumnes de Vedantengal i Tiana i, sobretot, col·laborar fins al 2014 amb el projecte de les aules de reforç són dos dels objectius finals de d'un projecte que serà constant segons Sílvia Sancho. És una cosa que tampoc és un gran esforç per nosaltres i que repercuteix en, en que per altres és molt, no? Poc temps que puguem posar amb això, que moment no ens volem cremar tampoc, en volgués fer moltes coses, però sí començar una mica a treballar amb els nens, una mica de sensibilització, que puguin eh, veure les fotos, que la l'Eva els hi pugui explicar. I això per començar doncs, bueno, està bé. Altres aspectes que s'han debatut en les primeres trobades han estat la possibilitat que el nou centre pugui acollir l'exposició fotogràfica itinerant que impulsa la Fundació Laia Mendoza o que una de les sales del nou edifici porti el nom de Vedantangal, la zona on l'ONG desenvolupa els seus projectes.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 a través del correu electrònic i les postals convencionals. A banda del dibuix d'aquest nen, que té 13 anys i estudia a Chitiracudam, la Nadala conté un poema de l'infermera de Badalona Serveis Assistencials Núria Peix. L'organització se suma per tercer any consecutiu a la iniciativa dels treballadors lliurant a l'ONG Tianenca la quantitat destinada a adquirir les felicitacions nadalenques. La presidenta de la Fundació Leia Mendoza, Eva Ricard, es mostra satisfeta d'un acord de col·laboració que es consolida durant les festes. Amb um, aquest euros estem subvencionant un projecte que és des de que la dona queda embarçada fins que el nanoU té cinc anys. Hem contractat dues infermeres locals i supervisat per metges catalans. Més que bé fan una tasca educativa. Aleshores el ara aquests tres anys que fa que col·laboren nosaltres, a la felicitació de Nadal que envia a tots els, els seus treballadors, és un dibuix d'un nen d'haver d'entenar. A la peça poètica que apareix a la postal s'hi fa un can a l'esperit de joia i parla del formigueig, que ho tot durant el Nadal. En aquest sentit, la poeta Núria Peix es pregunta si seria molt difícil aconseguir que l'esperit nadalenc fos etern. Fora de la poètica, un dels desitjos per al 2011 és que millori la situació econòmica. La crisi ha provocat que molts projectes de cooperació i solidaritat es vegin afectats pels diferents plans d'austeritat dels consistoris i empreses. En aquest sentit, les retallades també han afectat la Fundació Laia Mendoza, que aposta per la continuïtat de tots els seus projectes de l'any que ve. Tot i això, la crisi no permetrà a l'ONG Tianenca posar en marxa diverses idees amb les quals havien pensat des de l'organització. Eva Ricard explica fins a quin punt ha afectat el context econòmic a la Fundació. Les aportacions dels ajuntaments... Com que els pressupostos eh, els hauran de baixar, doncs, clar, també baixarà el que destinin a, a cooperació. Amb tots els ajuntaments, no tenim cap problema. Els que col·laboren només, per exemple, el de Badalona, doncs, del que havia promès a totes les entitats, no ho no, no ha rebut res, perquè han, han aturat tots els elements. La Fundació Laia Mendoza desenvolupa els seus projectes a haver d'entengar gràcies a les aportacions que rep, entre d'altres, dels professionals de BCA que participen en el projecte solidari Teaming. Tiana, primera hora. Els accidents a les carreteres catalanes han reduït en els últims anys, però no al nivell suficient. I sota aquesta premissa, la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària ha aprovat a poques setmanes d'acabar l'any el Pla de Seguretat Viària corresponent als anys 2011-2013. Aquesta iniciativa pretén reduir a tres anys vista la sinistralitat a les carreteres en un 15% respecte a la que s'ha registrat en aquest any 2010. Els mètodes per aconseguir-ho són, d'una banda, consolidar la conscienciació de la població envers aquesta causa de mortalitat i, per l'altra, implantar plans específics d'actuació. Els explica el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya. Hi ha tota una component de sinestralitat que està associada a el que nosaltres diem interseccions. Eh, quan parlem de la, del nostre municipi, sabem que hi ha carrers, i hi ha punts eh, que s'han de reforçar, s'han d'assegurar molt bé. Això en àmbit urbà sembla bastant clar. Però a carretera, en interurbà, hi ha moltes incorporacions, interseccions o incorporacions eh, a carretera que circula amb una determinada velocitat on el risc és més elevat i on veiem que hauríem de reforçar la seguretat. Aquest pla de seguretat viària és paral·lel a la iniciativa impulsada des de la Unió Europea que pretén reduir en un 50% les víctimes mortals a les carreteres fins l'any 2020. No obstant això, des del Servei Català de Trànsit valoren positivament la reducció prevista al nostre territori al trobar-nos ara per ara en una situació favorable respecte d'altres estats europeus. I és que en aquest sentit, Catalunya és un dels indrets que gaudeix d'una situació de major seguretat viària. Malgrat això, una altra iniciativa que s'impulsa des d'aquest pla de seguretat viària és el llibre blanc. Es tracta d'un document on es fixen els objectius que s'han de seguir a llarg termini en aquesta matèria i actuar sobre els factors que hi contribueixen. Alguns d'ells són la velocitat excessiva, el consum de begudes alcohòliques i, finalment, la realització de determinades maniobres imprudents.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 En concret, un 70% de les persones beneficiàries són dones i un 44% tenen més de 80 anys. La regidora de Promoció Social, Maria Antònia Fort, explica quin ha estat el protocol seguit pels tècnics dels serveis socials per determinar l'execució d'aquest tipus de projectes. Aquestes necessitats les detecta serveis socials, a partir de les visites domiciliàries que s'està fent a persones grans, o bé també per altres o visites o, o, o, o demandes de les mateixes persones. Llavors, un cop es, es, es, es, es veu les necessitats que tenen aquestes famílies, aquesta gent gran, es, es demana a la Diputació, es fa una sol·licitud a la Diputació, que ells són els que fan l'estudi tècnic eh, de les millores que es tenen de fer. El canvi de la banyera per una dutxa ha estat la intervenció més realitzada de la totalitat de demandes rebudes... Un 69% han estat intervencions al bany, on destaca majoritàriament la necessitat del canvi de la banyera per facilitar l'accessibilitat de la persona. Més enllà de la millora que suposen aquestes actuacions per millorar la seguretat de la gent gran, Maria Antònia Fort explica que gràcies a aquest tipus d'obres els beneficiaris tenen més autonomia a les seves llars. A part de que és important per la seguretat d'aquestes persones grans, el que va molt bé és perquè elles mateixes, puguin quedar-se el màxima de temps al domicili i ser més autònomes, no? poder fer moltes coses elles mateixes, que millor depèn de quin tipus de... Per exemple, si no es podien entrar en una banyera, en canvi una dutxa ella sola amb uns agafadors pot entrar, doncs tenen molta més autonomia personal. Segons dades facilitades per la Diputació de Barcelona, actualment es compta 1.900 sol·licituds d'actuacions i ja s'han finalitzat 1.500 obres al conjunt de la comarca. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Arriba al Nadal època idònia per la solidaritat i sota aquest context l'Església de Tiana organitza una campanya de recollida d'aliments. Els punts de recaptació se situen a la rectoria i a la cataquística. L'objectiu principal de la iniciativa és cobrir el sopar de Nadal de Càritas parroquial de Tiana. A més, si la quantitat d'existències recaptades ho permeten, s'han organitzat dos viatges amb els aliments recollits a l'església de Sant Adrià. El portaveu de l'església, Pepe Pérez, fa una valoració del projecte fins a aquest moment. El balance es positivo, ja digo, más por la calidad que por la cantidad y más por la, digamos, por la situación en que estamos viviendo todos y, por tanto, es decir, que eh, eh, estamos sintiendo lo que decíamos, que damos de lo que necesitamos también nosotros. Y eso, de alguna forma, tiene más mérito. En aquest sentit, està previst que la recaptació d'aliments assoleixi el seu punt àlgit en aquests dies previs al Nadal. Malgrat això, la campanya s'allargarà durant els mesos de gener i febrer quan s'espera aconseguir també una bona recaptació. En aquesta iniciativa hi col·laboren el Banc d'Aliments i diversos comerços del municipi. És en aquest context que el projecte ha aconseguit una gran mobilització dels diferents sectors de la població. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. La directiva de l'Associació de Futbol Sala a la Conreria s'ha vist obligada a suspendre el campus que tenien previst organitzar durant les vacances de Nadal. Avui era l'últim dia per inscriure's a l'activitat que s'adreçava als nens i nenes d'entre 3 i 14 anys, un cop dur per l'entitat que pretenia fomentar el futbol sala femení. L'organització havia posat força il·lusió amb el campus i fins i tot s'havien sondejat noms com els de la jugadora tianenca de la selecció catalana Ana Cayuela i fins i tot del capità del Futbol Club Barcelona de Futbol Sala, Javi Rodríguez. Els directius del futsal Tiana no acaben d'entendre els motius pels quals no hi ha hagut interès per inscriure's al campus. L'oferta la consideraven prou atractiva amb activitats del poliesportiu i el camp de futbol entre els dies 27 i 30 de desembre en horari de matí. El secretari tècnic de l'Associació Esportiva de Futbol Sala a la Conreria, Antoni Bravo, admet que hauria estat necessària una major difusió de l'activitat, però es mostra sorprès per un interès nul en un esport prou important. de ser, no sé per quin motiu, que el futbol sala no acaba d'arrencar Tiana, Bueno, ni acaba ni arranca ni res. Eh, no, no, no entenc com que es munta un equip un campus i, i no han tingut cap trucada per, de, de ningú, ja no per apuntar-se ni, ni, ni, ni tan sols per interessar-se. Bueno, em sembla no sé, estranyíssim. No és l'esport eh, més important de, de Catalunya però bueno, crec que, que possiblement el tercer sí que ho és i bueno, d'intentar de, de definir què estem fent malament perquè no, el futbol s'haurà no arribi a, a poble de Tiana. D'altra banda, el futsal Tiana també ha plaçat la recollida d'aliments que havia previst per Nadal. La manca de coordinació amb altres entitats de la vila ha provocat que s'hagi reformulat aquesta iniciativa. Segons Antoni Bravo, hi ha altres èpoques de l'any on serà necessari realitzar l'acció i proposa iniciar la recollida d'aliments un cop hagin passat les festes nadalenques. Sentim Antoni Bravo. Principalment havíem pensat en lloc de fer lluvines eh, eh, a recollida d'aliments. I crec que serà, que serà el que farem també al mes de febrer, una recollida d'aliments, intentarem que sigui una cosa important i, bueno, encara hem de parlar amb, amb, amb l'Església o amb la ONG que hi al poble per veure com ens ho muntem. Ara, mira, tindrem un mes i mig dos per per amb aquest tema de la manera més, més avient. L'associació de futbol Sala a la Conreria, que va arribar a Tiana el 2008, continua realitzant una crida a tots els joves tianencs i tianenques a sumar-se a un projecte que té com a objectiu principal fomentar l'esport a la vila. Ràdio Tiana, notícies. El temps. Després d'un cap de setmana que en general ha estat força tranquil, aquesta setmana comença de moment tranquil·la també, però esperem canvis de cara de mai i demà passat a tota la comarca. Tot això s'ha de traduir, de moment, avui amb un temps força assolellat, si bé aquesta tarda podran començar a aparèixer alguns núvols poc importants, núvols que no deixaran precipitacions. Les temperatures aquesta passada nit han baixat una mica, però avui les dos centres del dia seran més altes que no passes les d'ahir. Amb vents fluixos del sector sud-sud-oest, avui la situació marítima en general bastant tranquil·la. De cara de mar reforçarà el vent del sud, que serà moderat, i això farà que la mar s'alteri amb maró i forta maró a tota la costa de la comarca. S'incrementaran els núvols i entre el mes i la tarda poden tenir algunes precipitacions que en general seran febles i poc importants aquí el Maresme. Sembla que aquestes pluges aniran, però, a més, de cara dimecres, amb precipitacions que poden afectar qualsevol punt de la comarca i que poden ser una mica abundants, entre els 5 i els 15 litres per metre quadrat. Les temperatures, de cara a dimecres, baixant lleugerament de dia, mentre que de nit es mantindran sense canvis importants. Els vents seran més fluixos i variables, però la mar encara estarà una mica alterada, amb maró i mar de fons a tota la costa de la comarca. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista.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 amb la Sílvia Sancho, una de les membres d'aquesta comissió de solidaritat, a ja saludem i aquí volem preguntar primer de tot com sorgeix aquesta idea. Doncs, bueno, això va sorgir a través de... Jo estic també a la comissió solidària de l'Ajuntament on eh, cada any doncs, pues, eh, com la Fundació de Mendoza i altres ONG es presenten projectes i llavors em va la cridar l'atenció de l'agermanament i vaig pensar que seria una bona idea que que a través de l'AMPA ens poguéssim germenar amb la Fundació, ja que, bueno, o sigui, teníem a veure perquè érem, eh, érem nosaltres com a escola i ells també, no? Uh -huh. I, I bueno, es va fer així com una mica ràpid, això va sorgir durant el curs passat, va ser com molt ràpid perquè ja s'acabava el termini per presentar els projectes i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 Durant el curs els mestres també han volgut involucrar-se en aquest projecte perquè fos un projecte pues, de tota l'escola. I també és molt interessant perquè els nens podrien treballar en molts aspectes en quant a l'anglès, no? perquè també s'han implicat mestres de, del departament d'anglès per sí. poder treballar amb els nens, i la sensibilització també amb els nens i amb els pares i fer un conjunt de treball amb tota l'escola, que també s'ha proposat a... a a la gent de menjador, que també han volgut involucrar-se. I, I, bueno, de fet, ara estem com una mica engegant tot. Vull mm. dir, ara hem fet una primera reunió en el que hem demanar col·laboració de, de, de més pares, que en un principi no va sorgir, però, bueno, suposo que la informació no ha arribat bé, o a tothom, no? Sí. Però, bueno, que hi ha moltes idees per fer i que tenim moltes ganes, la veritat, en tots. Ah. Entre els pares, mestres i tothom. Està molt bé la idea perquè, com em comentes, no sorgeix de l'AMPA, de l'AMPA passa a la, Soli... a la Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament, és a dir, es una comissió dels pares, de la Comissió de l'Ajuntament i, evidentment, els professors que també s'hi afegeixen. No sé si heu marcat algunes línies, principalment, d'aquests eixos de col·laboració de cara als propers mesos. Bueno, la veritat que ara amb el traspàs d'escola i això, aquest any volem fer pues, alguna acció, però tenim moltes idees, això sí, ja ha hagut la primera reunió com un barreig de moltes idees, que bueno, aquest any no sé si podrem fer molta cosa, però una de les, eh, una de les coses que a la festa de la primavera pues, es passi com a així, una presentació general, que hem parlat amb l'Eva de la Fundació... I ells tenen l'exposició de fotos que ara és, bueno, han anat per diverses ciutats de Catalunya i que, que el dia de la festa de primavera serà disponible i llavors volem fer com una presentació així a tothom. Eh? Llavors, en principi, seria a l'Escola Nova també han decidit posar un nom, el nom de Bentengal en un espai de l'Escola Nova, de sí. l'Anglada, i després hi ha moltes idees, el que passa és que bueno, hem, també hem dit que no calia fer-ho tot eh, en un any, sinó que començar a poc a poc i anar fent cosetes i mica en mica anar creixent amb tot aquest projecte. Està molt bé. De fet, l'Eva Ricard ens comenta que és un moment complicat per la cooperació, doncs, perquè els ajuntaments estan reduint pressupostos, fins i tot s'han trobat que altres ajuntaments com Badalona directament els han retirat les ajudes, per tant no sé si sou conscients de la bona tasca que representa per la fundació que vosaltres col·laboreu amb ells. És a dir, és una mena d'oxigen que els hi doneu en moments realment complicats per la cooperació. Doncs sí, és un moment complicat no només per la cooperació, sinó per tothom. No? Eh, però bueno, suposo que amb una mica de bona voluntat, eh, que a vegades fent petites coses, entre tot per altres representa moltes. Ah amb un petit esforç que puguem fer tots, perquè l'escola són moltes famílies i potser un petit esforç que puguem fer tots, podrem ajudar doncs, a gent que realment ho necessita de bo, no? Clar. No sé si us plantegeu d'alguna manera fer intercanvis també d'alumnes, si ha sorgit una idea d'aquest tipus, és a dir, que a vegades a algunes eh, èpoques de l'any hi hagi acollides de nens d'haver d'entengar el cap aquí, que es facin visites de pares i alumnes a, a la Índia. Això ha sorgit? Bé, bueno, el que hem proposat als mestres són fer... O, o la intenció que tenim és que hi hagi comunicació entre els d'aquí aquí d'allà, per carta, en principi, amb, potser els més petitons amb dibuixos, que els hi és més fàcil, als grans per poder també eh, treballar el que és l'anglès, doncs, que puguin fer-ho a través de, de cartes, perquè ara principalment en fer intercanvis així no hem pensat, perquè això suposo que implica molt de treball i molt d'esforç, però bé, bueno, són coses que com ens hem compromès no només fer-ho aquest any, sinó que sigui una cosa que tingui continuïtat, doncs suposo que a mica mica aniran sorgint més coses. Clar. De fet, el trasllat, com comentava sí que podria frenar una mica la idea, sobretot ara en els primers mesos que estareu totalment bolcats amb aquest canvi d'ubicació, però que en definitiva, i no només posant el nom de Vedantangal en un dels espais de la nova escola Lola Anglada, doncs també començarà aquesta activitat de nou, començarà a bullir i una mica portarà una cosa a l'altra, no? tenir el nou espai i començar aquests eixos de col·laboració. Exacte. Bueno, en un principi, ara és com una cosa molt petitona, no? però que volem que arribi a tots els pares i suposo que també fent aquest espai a la nova escola, fent aquesta presentació amb l'exposició a la festa de primavera, serà una cosa que ja arribarà a la informació de tothom, perquè ara és una mica complicat, ja et dic, per tot això del trasllat, i perquè el trasllat implica molta feina, mm. però, bueno, que de mica mica arribi a tothom i que que hem pensat cada moment no ens volem cremar, tampoc, en voler fer moltes coses, però sí començar una mica a treballar amb els nens, una mica de sensibilització, que puguin eh, veure les fotos, que la l'Eva els hi pugui explicar i això, per començar, pues, bueno, està bé. De fet, no sé si és la primera col·laboració. Jo diria que l'escola i la Fundació ja havien fet algun projecte conjunt. O sigui, jo com a... No, això no t'ho sé dir, perquè no... no sé el que ha fet realment l'escola amb la Fundació. Mm. Jo sé que em va cridar molt l'atenció, perquè amb la Eva estem juntes a... a la Comissió Solidària de l'Ajuntament i em va cridar atenció poder fer un agermanament i que estaria molt bé poder agermenar-nos com a escola, no? perquè, bueno, perquè a mi aquests temes m'agraden i perquè penso que, que tothom ha de ser una mica sensible no? amb això. Doncs la veritat és que sí. I la idea, pel que m'has comentat, també l'hi heu plantejat a l'Ajuntament i entenc que no han posat cap tipus d'obstacle, sinó que tot el contrari, no satisfets d'aquesta línia contrari. de col·laboració. Al contrari, vull dir Maria Antònia, que és en aquests moments la persona que porta el tema de col·laboracions, ha ah, estat totalment oberta i està encantada que la gent del poble pues, vulgui col·laborar perquè classe sí, a l'Ajuntament evidentment ara potser ha hagut una retallada de diners, pues, perquè tothom té problemes econòmics, sí. però que segueixen ant a bés sí, aquests diners. vull dir que, que... però ella està encantada de que la gent del poble pugui... Um, o vulgui col·laborar i estar entre aquesta comissió. Vull dir, jo estic per altres coses, però també estava encantada de Calampmpa o l'escola volguéssim proposar coses, no? Sí, en definitiva, quan passen eh, accions d'aquest tipus és que tothom s'ha mullat i em refereixo en el sentit de treure algun del, teus, del temps lliure que tens normalment i implicar-te en aquest tipus de projecte. Suposo que la idea eh, en el teu cas, pel que m'expliques com a mare i com a també treballadora de l'escola, mm -hmm. doncs va ser així, no? Una mica restem temps al nostre esbarjo i sumem-lo en aquest tipus de projectes en un moment especialment complicat. Sí, perquè a vegades és què passa? Que a vegades ens posem de que no tenim temps per fer coses, però uh, tampoc és que et treguis molt de temps al teu, sinó són petits moments que pots dedicar en això i que, que, bueno, que crec que si t'agrada una cosa i jo, no sé, en el meu cas m'agrada fer aquestes coses i no tinc temps perquè treballo, perquè tinc fills, perquè per mi l'història és... Però bueno, sempre pots trobar aquell momentet no?, per, per, per implicar-te en aquestes petites coses. És el que et deia abans, que a vegades és una cosa que tampoc és un, un gran esforç per nosaltres i que repercuteix en, en que per altres és molt, no? És poc temps que puguem posar amb això. Si som molts, clar, si, si en això. Si ens resumem com a, mare, com a mares, pares, mestres la gent de menjador, llavors, clar, potser no cal eh, posar tant de temps, no? sinó que queda tot com més repartit. No sé quanta gent s'ho ara inicialment, però heu de ser conscients que heu creat com una petita nova família dins la Fundació. Doncs sí, ara, bé, bueno, en si som quatre mestres de l'escola i, i tres mares, i, però, bé, bueno, esperem que molta més gent vulgui participar o col·laborar o, si no, amb la comissió, pues, amb altres uh, coses, no? fent alguna o... activitat o alguna... el que sigui, amb qualsevol coseta, vull dir que, si el dia de festa de primavera pues, decidim fer alguna activitat i amb mares i pares que volen ajudar, doncs, pues, bueno, doncs, pues, alguna el, el que sigui, vull dir, qualsevol coseta. Teniu aquesta festa de la primavera marcada al calendari, però també teniu marcada al calendari aquest 12 de gener, que ja teniu una altra reunió on potser es concretaran més coses. Sí, bueno, ara ja et deia, el que et deia abans, ara és com un bombardeig d'idees, ara també doncs, volem eh, quedar amb la l'Eva, perquè ella també ens explica una mica què és el que fan ells quan fan un agermenament, quin tipus d'activitats fan a les escoles, que ens guiï una mica també, no perquè nosaltres... Hem començat amb moltes ganes, però tampoc sabem ben bé... si sí, hi ha moltes coses que volem fer, però també hem de ser una mica conscients que no totes de cop no les podem fer, de quines coses poden ser millor per nosaltres i per ells, també. Vull dir, hem de... aquesta reunió serà com una mica ja engegant, no? Tot. Clar, mica en mica, però un exemple més, que Tiana es mou molt en aquests aspectes més solidaris, més de cooperació. Tiana Solidari és un exemple, la Fundació Laia Mendoza és un altre, i aquest agermanament d'ara entre l'escola i la Fundació doncs, posa a relleu els vincles que hi ha entre unes entitats, les altres i alguns sectors de la població, com poden ser les ampes en aquest nou, nou vincle que es crea. Per tant, doncs, la vida associativa molt viva a Tiana. Sí, jo bueno, crec que, que tots hem de pensar una mica amb nosaltres, no, però que també que també hi ha molta gent que necessita ajuda i que lo que et deia abans, que a vegades tan petites coses que puguem fer nosaltres representa molt, no par a altra gent. Doncs sí. Sílvia, Sancho, moltes gràcies per atendre'ns i sobretot molta sort en aquest nou projecte, en aquest agermanament de l'Escola Lola Anglada i la Fundació Laia Mendoza. Ja ho hem sentit, hi ha hagut uh, idees com posar el nom de Vedant Angal al nou espai, aquesta col·laboració que segurament començarà la festa a la primavera i sobretot aquesta reunió que hi haurà el dia 12 que evidentment tothom que hi vulgui anar suposo que està convidat. Oh, tant. Bueno, doncs, moltes gràcies a vosaltres, també. Doncs, de res, i continuem parlant sobre aquest projecte. D'acord. Moltes gràcies. A Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.